A nyní už je připravena premiéra prvního dílu třídilné dramatizace povídky Andřeje Sabkovského s názvem Zaklínač hranice možností. Z překladu Stanislava Komárka ji v Olomouckém studiu připravil režisér Tomáš Soldán. Příjemný poslech. tam tu nevyleze. Jasná věc. Oči. Je to už díl než hodinu, co slezl dolů. Je po něm, jistě. Počkejme ještě. Na co? Smrt oči. Už tě, očima. V těch chodbách dolečí a bazilišek. Už si zapomněl na ty, co na něj šli předtím, rychtáři. Ani jeden se nevrátil, to ti nestačí, na co máme ještě čekat? Dohodli jsme se přece, nemůžeme Dohodl jen se tak... s živým, rychtáři. Ale teď je už bradou nahoru, to je bez debat. Od začátku jsem věděl, že tam zařve, tak jako ty před ním. Lezl tam jako úplný trouba, bez zrcadla, akorát s mečem. A bez zrcadla si s Baziliškem nikdo neporadí, to ví každý malý dítě. Inu, alespoň si ušetřil grošíky, rychtáři. Hm. Odměnu za Baziliškovou hlavu není komu vyplatit, co? Můžeš se klidně vrátit domů. O zaklínačova koně a náklad se tady postaráme. Co, kdyby ho chtěl někdo ukrát? To nejde. Co pak? Ale to svůj rychtář já radši aby abys neschytal. Hm. Pěkná kobila, jen co je pravda. Ale ty ji necháš na pokoj. Co? Běž od toho koně. Po cizím majitku šilháš svýma prasečíma očima. Pocizím, cizím natahuješ svoje špinavé pazoury. Chlapi! Co seže zač, že nám tady kážeš o dobrých manírách? Potom ti nic není, chasníku. Nenosíš zbraň. Pravda? <laughs> Nenosím. To je teda smůla. Veliká smůla, že ji nenosíš. Nemám to zapotřebí. Moje zbraně chodí za mnou. Selikánky, ženy válečnice, pane, prosím za odpuštění. Já, já jsem netušil. Pojde sem, někoho slyším. Co to? Bazilišek. To je smrad. Přesně podle dohody prosil bych svých 200 lintarů. A poctilí, neořezanů. Ano, ano, tady. Jako obvykle. Za mizerný grož pro vás nasazuju život a vy se mezi tím staráte, jak mě okrást. Nikdy se nezmění. Ale vždyť se nic nestalo, pane. Tvým věcem se vůbec nic nestalo. To mě těší. Proto se ani tobě tentokrát nic nestane. Odejdi v pokoji, ale odejdi rychle. Děkuji. Ne, počkat. Na něco si zapomně. Pane. Vytáhl jsi na mě nůž. je tvůj. Ne, ne, ne pane, pane. prosím za odpuštění. Pěkná rána. Skláním hlavu před šermířským uměním a půvabem svobodných válečnic. Jsem Gerald z Rivie. A já jsem Borch, řečený tři kavky. Tohle jsou moji děvčata, Tea a Vea. Říkám jim tak, poněvadž na jejich pravých jménech bych si zlomil jazyk. <laughs> z rykánky. Zdá se, že díky jim jsem nepřišel o koně a výstroj. Děkuji vám, bojovnice. Děkujtež tobě, pane Borchu. Borch, toho pána si odpust. Ještě něco tě tu zdržuje? Geralte z Rivie? Právě naopak. Pak mám návrh. Nedaleko odtud, na rozcestí k říčnímu přístavu, je zájezdní hostinec. Jmenuje se Uzadumaného draka. <tavý> Tamní kuchyni se žádná jiná v okolí nevyrovná. Mám tam zrovna namířeno na večeři. Potěšilo by mě kdyby přijal moje pozvání. No? Chtěl bych, aby mezi námi bylo jasno. Jsem zaklínač. To mi došlo. Ale řekl jsi to tónem, jako bys mě varoval, že jsi malomocný. Jsou tací, kteří by dali přednost celému zástupu malomocných před společností jediného zaklínače. Lidé se nás mutantů štítí. Jsou i tací, kteří dávají přednost ovcím před holkami. Můžeme je politovat. Jedny i ty druhé. Opakují svoje pozvání. Přijímám. Eh, nejdřív, nejdřív pivo. Aby jsi nemusel pořád běhat rovnou celý soudek. A k pivu... Mm, co nám, příteli, můžeš nabídnout k pivu? Sýr. Puš. K pivu by to chtělo něco ostrého nebo kyselého. Službám. Máme úhoře s česnekem v oleji a v octě, zelenou papričku v kyselém nálevu, dále... V pořádku, dones obojí. A pak polevku. Když si jsem tu jedl takovou... Pávali v ní rostodivné rybky, šneci a jaké jiné dobroty. Morasov. byla ona. A po ní jehněčí pečení na cibulce. A potom hromadu raků. Přidej k ním kopru, co se do hrnce vejde. A potom ten ovčí sír. A potom, hmm, potom se uvidí. <laughs> Dobře, <Dohuze. laughs> takže čtyřikrát? <laughs> Zapomněl se, Děvčata si udržují postavu. Skopové jen pro nás dva. Pivoton hned a z ostatní počkej. Chápu. Chápavost je v tvém oboru důležitá vlastnost, příteli. A děkuji k službám, k službám. Žiješ z výsad Stavoritěvského? Částečně. Děvčata hovoří obecnou? Špatně. A příliš to nenamluví, ale to jim slouží ke ne? Ne? Vratíme se ale k našemu předchozímu rozhovoru. Jsi zaklínač, vandruješ po světě. A když po cestě narazíš na nějakou nestvůru, zabiješ. Za to bereš peníze, souhlasí? Více méně. Stává se ti, že si tě někam přímo pozvou. Že na tom mají, řekněme, zvláštní zájem. Ty pak přijdeš a vykonáš svou práci. Záleží, kdo mě pozve a z jakého důvodu. A za kolik? To taky. I když je živobytí čím dál draší, přece se chvůli tomu nepůjdu oběsit, jak říkávala jedna moje známá čarodějnice. To je své rázný přístup. A prakticky, řekl bych. Ale na počátku je přece jen nějaká idea, Geralt. Odvěká válka sil pořádku se silami chaosu. Jak zase říkával jeden můj známý taky čaroděj. Představuji si tě v roli vykonavatele oné myšlenky bránit si ho lidi před zlem. Vždy... A všude a bez víry. Síly pořádku, síly chaosu. Nabobřelá slova, Borchu. <laughs> Za každou cenu nechceš postavit na jednu stranu v boji, který začal dávno před naším narozením a bude pokračovat až tu dávno nebudeme. Na které straně stojí kovář, který ková koně? A náš hostinský, který jsem právě nese úhoře. Kde podle tebe leží hranice mezi pořádkem a chaosem? To je přece jasné. Všechno, co stělesňuje chaos, je útočící stranou. Ohrožení. Tak, paprič, výborně, výborně. Pořádek je ohrožen a musí být chráněn. Potřebuje obránce. Ale ty nemáš zájem být zařazen k žádné z bojujících stran. Prostě děláš jen svou práci. Tak. Před konfliktem řádu a chaosu ani ty neunikneš. Přestože že jsi použil takové přirovnání, tebe nelze srovnávat s nějakým kovářem. Sledovali jsme tvou práci. Je jistý rozdíl, milí příteli, mezi přibíjením podkov a zabíjením bazilíšků. Takže, jestli odměna bude stát za to, poženeš se třeba na kraj světa rozsekat netvora kterého ti ukážu. Dejme tomu, ohavný drak bude pustošit. Špatný příklad. Právě tady stojím mimo ten tvůj konflikt. Drak je a nezabíjí. Tak fakt to. Má, Vždyť právě drak je ze všech potvor nejodpornější, nejukrutnější a nejnebezpečnější. Ohamný plas, útočícím na lidi, chrlící oheň a požírá ty, no, nevinné pany. Co já se už o dracích naposlouchal hrůzostrašných historií. To přece není možné, abys ty, zkušený zaklínač, Neměl na svém konti aspoň několik takových bestí. No, nelovím draky. Vidlohony, klouzáky i letavce, ano, ale pravé draky nikdy. Zelené, červené ani černé. Překvapil jsem. Dobrá. Necháme toho. Vidím něco červeného. To, co se k nám blíží, nejsou draci, ale raci. Hore si ještě napijeme. Tak. Jo. Ne, aby se z dneska zase porvala. Jsou jako divoké kočky, děláte. Ani se nenaděje šářit spí, na zemi jsou něčí střeva. Ale stojí za všechny peníze. Kdyby si věděl, co všechno dovedu. Vím, sotva bys získal nějakou lepší eskortu. Zarykánky jsou amazonky, od dětství cvičené k boji. Ale na to jsem teď nemyslel. Chtěl jsem říct, co dovedou v posteli. <laughs> Tak draky tedy nelovíš. Smím se ale zeptat, proč si vzpomněl jenom tři barvně odlišné od draků? No, případně čtyři. Mluvil jsi o třech. Ti draci tě nějak zajímají, Borchu? Jen ze zvědavosti. Eh, vžilo se takové dělení draků, třeba že není moc přesné. Zelení draci, ti nejběžnější, jsou spíš šediví jako obyčejní klouzáci. Červení mají ve skutečnosti barvu rezavou nebo cihlovou. Rezavou nebo cihlovou. velcí no, velcí tmavohnědí draci bývají označováni jako černí. A nejvzácnější budou draci bílí. Já sám jsem takového v životě neviděl. Měli by být na dalekém severu, prý. Pozoru, Holme. ale víš, o jakých dracích jsem ještě slychal? Vím, o těch, co každý, o zlatých, tak ti neexistují. Co tě vede k tak nezvratnému tvrzení? Nikdy si je neviděl. Bílé přece taky ne. To je něco jiného. V zámoří v ofiroží žijí koně s černými a bílými pruhy. Ani ty jsem nikdy neviděl, ale vím, že existovat můžou. Ale zlatý drak to je legendární stvoření, mýtické. Stejně jako, dejme tomu, Fénix. Na Fénixi a zlaté draky, nevěs. Jistě víš, co říkáš. Jsi přece zaklínač. Přesto... Každá legenda a každý mytus mají své kořeny. A ty od někud vyrůstají. Vyrůstají ze snů a fantazie. Z víry, že neexistuje hranice možností. A nebo z náhody. Právě náhoda. Třeba se kdysi dávno někde vyskytl Zlatý Drak jako ojedinělá mutace. Pokud by se něco podobného opravdu stalo, potkal by ho osud všech podobných mutantů. Příliš se lišil, než aby přežil. Teď popíráš přírodní zákony, Geralte. Můj známý čaroděj hlásal, že v přírodě má každý tvor své pokračování a takovým či onakým způsobem přetrvá. Konec jednoho značí počátek druhého a není žádné hranice možností. Při příroda ji nezná. Tvůj známý musel být velký optimista. S jednou věcí ale nepočítal. S omylem přírody. Zlatý drak a jemu podobní mutanti neměli šanci přetrvat. Stála jim v cestě jedna krutá, neúprosná hranice. A to? Mutanti jsou sterilní borchu. Jenom v legendách může přetrvat to, co v přírodě přežít nikdy nemůže. Kesla. Era Kelinta, Mea, Mea Antropo. Děvčata tě konejší, Geralte. Ať do mě na místě hrombací. Oni tě snad mají rádi. Co je na tom tak mimořádného? Nic. Ale rozhodně to musíme zapít. Hospodský? Službám, pane! Ještě soudek! Neblázni, leto tak džbáne! Dva! Dva džbány! Ale teď musím na chvilku ven a mě doprovodí. <laughs> Hned jsem zpátky. Eva ti zatím bude dělat společnost. Hmm. Jak se vlastně jmenuješ? Alvea Ennerle. Hezké jméno. Veo? Hmm. Proč cestujete s Borchem? Jste přece svobodné válečnice mmm, mm. mm, mm. Co? Mm, on je... On je nej... Hezčí. Nej hezčí? Nej hezčí. Králte, objednal jsem ještě úhoře. Tentokrát pečený. A zamluvil jsem nocle. Kam by se teď na noc vláčel. Pobavíme se. Na zdraví, děvčata. Veskéal. Pobavíme se, pobavíme se, zaklínači. Hej, hospodský, pověš sem. Veskejal. Přijete si, pane? Najde se u tebe káť? Nějaká veliká. A jak se patří důkladně? Jak veliká, pane? Aby se do ní vešli čtyři. Čtyři? Tak, tak. Čtyři. Samozřejmě, že se najde. Skvěle. Nechej ji zanést do mého pokoje a naplnit horkou vodou. Do práce, brachu. Jo, dej tam taky přinést pivo. Tři džbán. Co, lůžbám, pane? Vštěrou si vybereš. No, keralte. Je to těžké, co? Dobrá, rozmyslíš si to při koupeli. Hola, děvčata, jde se nahoru. Stát. Co má tohle znamenat? Glejt máte. Jaký Glejt? Co pak je mor? Nebo válka? Na naši rozkaz tady blokujete zemskou stezku. Na rozkaz krále Nedamíra, pána Kaingornu. Bez Gleitu se dohorjet nedá. Jaká pitomost. Tohle přece není území Kaingornu, ale holopolská država. To holopole vybírá mýto na mostech přes brá. Co s tím má společného Nedamír? Na to se mě neptejte, to není moje věc. Mám akorát prohlížet Gleity. Jestli vás to zajímá, obtejte se našeho desátníka, je tamhle za boudou. Hmm, pěkně se vyvaluje na sluníčku. A dokonce má sebou i nějakého šumaře, aby se nenudil. Marigolde! Gerald, zaklínáč, nemáš náhodou glejt? Co máte všichni s tím glejtem, Marigolde? Chtěli jsme se dostat na druhý břeh brá, ale nejde to, co se děje. Nejde. Dokonce ani mne nechtějí pustit. Mne! Marigolda! Nejslavnějšího minstrela a poetu v okruhu tisíce mil nepropustí. Tuhle ten desátník, ač sám je prýtež umělecky založen. Nikoho bez hmm. Co na plat? Pojedeme po levém břehu. Cesta do Hengforsu se nám sice protáhne, ale co nám zbývá? Do Hengforsu? Co pak ty Geralte nejryškne Damírovi? Na Draka? Na jakého Draka? Nevíte? Opravdu nevíte? Huh. To vám, panstvo, musím ovšem vyrozprávět. Stejně musím čekat, zda tudy náhodou nepojede někdo s gleitem. No tak, posaďte se. Nebudeme tady přece mlít suchou hubou. Vy vraťte se do městečka a kupte soudek. Ty se mě líbíš, pane, tu se líbíš. Porch, zvaný třikavky. Já se si jmenuji Marigold a někdy mě zvou nedostižný. Především některé dámy mne. A vyprávěj, Marigolde. Jak si přejete? Řečí vázanou či prostou? Obyčejnou. No prosím. Slyšte tedy vzácní pánové, co se týden tomu přihodilo opodál svobodného města Holopole zvaného. Onoho dne zabledého úsvitu. Ledva procitající slunce po nejprv polí bylo závoje mlhy vysící nad lukami. Prosté vyprávění, Marigolde. Hmm, co pak není? No dobrá, rozumím. Stručně a bez metafor. Na pastviny u Holopole přiletěl drak. Drak? Nikdo v širokém okolí už celá léta draka nezahlédl. Nebyl to náhodou obyčejný klouzák? Občas se vyskytne klouzák tak velký, viděl jako... Viděl jsem ho. Přiletěl nikým nečekán. Padl rovnou na stádo ovcí. Zahnal pastýře. Pobyl tucec zvířat. Čtyři z nich hned sežral a zase odletěl. Odletěl, to je všechno? Ne. Příštího rána se objevil zase. Tentokrát blíže města. Přihnal se k houfu ženských, co prali prádlo na břehu Brá. Člověče ty pelášili, v životě jsem se tak nenasmál. Drak dvakrát zakroužil nad holopolem a odletěl do pastviny, kde se znovu pustil do ovcí. Teprve teď nastala mela, poněvadž předtím pastířům nikdo nevěřil. Půrkmistr svolal městskou domobranu a cechy, jenže než se dali vašnostové dohromady, chopil se toho ples a problém vyřešil. Jak? Lidovým způsobem Jistý obovnický mistr jménem Kozojet přišel na to, která k plaza obelstít. Vykuchal ovci a důkladně ji naládoval kýchavicí, rulíkem, kozím piskem, sírou a ševcovskou smůlou. Pro jistotu tam místní ranhojič nalil ještě dva žijdlíky svého lektvaru na vředy a kaplan ze svatyně nad tou zdechlinou zahůňal nějaká zaříkání. Potom tuhletu ovečku podepřenou kladskem postavili doprostřed stáda. No, popravdě jsme vůbec nevěřili, že se ta sáně nechá nalákat na takové smradlavé lejno, ale jak se říká, skutečnost předčila naše očekávání. Netvor pohrdl živými, bečícími ovcemi a zhlutl návnadu i s tím klackem. <laughs> a potom? Netrvalo to ani takovou chvíli, co by stačila příčinlivému chlapíkovi k rozvázání ženské šněrovačky a drak začal ryčet a vypouštět dým ze předu i ze zadu. Metal kozelce pokoušel se vzlétnout, ale nakonec úplně ochabl a znehybněl. Dvojice dobrovolníků se vydala uvěřit, zda otrávená bestie ještě dýchá. Byli to obecní hrobník a obecní blázen, splozený pomatenou dcerou dřevorubce a četou námezních pikenírů, kteří táhli přes holopole během povstání vévody Močihracha. Hezky lžeš, Marigolde. Já nelžu. Pouze dodávám příběhu barvitosti a to je rozdíl. Vyprávěj. Inu, jak jsem říkal, statečný hrobník a chrabrý idiot vyrazili, co by průzkumníci. Holopolští jim potom postavili pomníček. Je malý, leč oko potěší. Takže Drak zůstal naživu? Jasně, byl živý, ale tak zesláblý, že nesežral ani hrobníka, ani blbečka, jenom odjízal krev. A pak k obecnému zklamání netvor odletěl. Místní jej sledovali a podle nich se Sáň dostala do úžlabin poštolčích hor někam k pramenům řeky Brá, kde se skryla v tamnějších jeskyních. Teď už je jasné, proč hlídají mosty. Nedamír Skyngornu se třese na dračí poklad. Vzhledem k tomu, jak málo ztrácel času, mu na tom drakovi musí zatraceně záležet. Snad na pokladu. Víc na drakovi, než na pokladu. Abyste rozuměli, Nedamír si brousí zuby na sousední knížectví Maleore. Tam po náhlém a nevyjasněném úmrtí panovníka zůstala jeho jediná dcera a dědička. Princezna ve věku, no, dalo by se říci, ložnicovém. Maleorští velmoži však hledí na Nedamíra, jiné nápadníky s pramalou přízní, nebo je jim jasné, že nový vládce jim přitáhne udidlo jinak než usmrkaná princezníčka. Vyhrabali od někud staré, zaprášené proroctví. V němž se praví, že princezninu ruku a vladařskou mitru dostane ten, kdo přemůže draka. Poněvadž se tady široko daleko žádný drak neukázal už celé věky, domnívali se, že budou mít pokoj. Nedamír by se té hloupé báchorce pochopitelně vysmál, ovládl by Maleores zbrojnou silou a hotovo, ale když se rozletěla zpráva o holopolském draku, není tedy divu, že se za drakem žene jak hladový pes. A konkurentům uzavřel cesty. A zároveň bez váhání si najal nejproslulejší drakobíce. Většinu z nich asi znáš, Geralte. Kdo přijel? Ej, Denel, ha, Rytíř bez bázně a hany osobně. Je dobrý, ale kazí mi, živnost zmetek nebere peníze. Kdo další, Marigolde? Sekáči Skrinfridu. Tak to je poještěrovi, i kdyby se nakrásně uzdravil. To je všechno? Ještě šest trpaslíků pod vedením Jarpena Zigrina. Toho neznám. Ale o Raku Okvistovi z Křišťálové hory si určitě slyšel. Slyšel. A viděl jsem pár kamenů z jeho pokladu. Safíry nevýdané barvy a diamanty velké jako třešně. Ještě někdo? Ne, pokud nepočítám tebe. Mně drak nezajímá. Chytré, Geralt. Konec konců, když nemáš ten zatracený glade. A znovu říkám, že mě ten drak nezajímá. Ale co ty, Marigolde? Co táhne tebe tím směrem? Lidé zbožňují balady o dracích? Takový dračisko je nadpřirozený stvoření. Těžko si s ním poradí někdo, kdo nezná silný kouzla. Jestli se mu někdo dostane na kobylku, bude to nejspíš ta čarodějka, co projel včera. Řekla ti jméno? E, jo, ale, ale zapomněl jsem je. Ale glit měla. Byla mladá, hezká, svým způsobem, ale ty oči. Znáte to, páni, že jo? Mraz vám běží po hrbetě, jak se na vás taková podívá. Nebyla zrzavá? Kde pak? vlasá? A kůň? Ryzák s bílou hvězdou na čele? Černý, jako jeho paní. Řeknu vám, pání, že toho draka dostane ona. Drak, málo na plat, to je práce pro čaroděje. Lidská síla proti němu nic nezmůže. A ah, děvčata se vracejí s pivem. pivem? A nejsou sami. Zdravím vás, pánové. Jeho kůň vypadá jako drak. Jsem mistr Doregaraj. Černokněžník. Mr. Gerald Zaklinač. Mr. Marigold, poeta. Borch, zvaný Tříkavky. S mými děvčaty se už patrně seznámil. Mm. Ano, samozřejmě. Se sličnými zarykánskými bojovnicemi už jsme se pozdravili. Tak na zdraví! Napej se s námi, pane Čaroději. Pane Borchu, nabídneme i desátníkovi. Pojď k nám, vojáku. Předpokládám, že před tuto závoru vás přivedl stejný cíl jako mne, pánové. Pokud máš na mysli draka, pane Doregaraji, nemýlíš se. Chci být při tom a pak složit baladu. Žel zde tento desátník, jak vidno, člověk neústupný. Nechcem mě pustit. Žádá glejt. Ručem za to hrdlem. Prý celé holopole už se vypravilo dohor za drakem. Mám příkaz. Ten tvůj příkaz vojáku se týká obtížné chamradi. Děvek, co šíří neřest, zlodějů, lumpů a jiné chátry. Ale určitě ne mne. Nikoho bez glejtu. Přísahám, že... Nepřísahej a radši se ještě napij. Teo, nalítom tomu udatnému vojákovi. A posaďme se, pánové, pít spěšně a ve stoje není hodno šlechty. No tak pij. Pí. Statečný setníků. Ne, nejsem setník, desátník jsem. Ale budeš setník, o tom není pochyb. Nebude to dlouho trvat a povýší tě. No? V městečku je ještě rozruch okolo baziliška, pane zaklínači. A ty už se spustil za drakem. Vraždíš tvory ohrožené vyhnutím jen ze zábavy? Dračí zuby jsou ceněné při výrobě čarodějných lektvarů a elixírů. Je pravda, pane čaroději, že vyražené ještě žijící drakovi jsou nejúčenější. Jsi si jist, že tam jedu proto? Jsem. Ale někdo tě už předběhl do regaraji. Nějaká konkurentka z tvého cechu. A s glejtem, který nemáš. Černovláska, pokud tě to zajímá. Na vraníku? Prý. nefer. Stačí ti 200 lintarů desátníků? tak přece... Omlouvám se, Borchu. Je mi líto, ale nepojedu s vámi do Hengforsu. Možná indy. Snad se ještě setkáme. <laughs> nic mě netáhne do Hengforsu, Nic. Schovej ty peníze, pane. Ani za 300 nepustím. A za pětset? Nech si svoje peníze, Geralte. Já zaplatím. Začalo mě to bavit. Pětset vojáků. To máš sto odkusů, když počítám svoje děvčata jako jeden pěkný kousek. Co? Uh, je, je, no a, ale co povím králi? Můžeš mu třeba říct, že tě začaroval čaroděj. Pánové a dámy, na koně. Ve nás. Kup pánové. Pojedeme po Zerikánsku.